بالیگا جو هم صرف نمایش دریم ارشاد د سرپوش او دا دوه خبرې شینې یا ند د دل مغات کوي دو عباد مستقاننا لبیترو خلقونا او دله سلو ور وقی ذکر کوي او د دې مثالې نه چې سړی څنګهږي په دنیا دنیا پانی دا دول سنگاہ نے سبانہ بلدر بہن سر احساس کی گئی نو الحمدلہ دا دوری ماں حصہ دا دا قرآنی کری سورت سباہ پوری فدیکی مسئلہ دا دا چی مبارک کل اشیاء ہو یواز اللہ علی. نو دا سر کے دا چی جملے راوڑی چاپو بارکت دلالت دی الحمدللہ انہی دی اندل علاق دیل کتاب کتاب کوئی مبارک دے کل هغه کې برکت دے کتاب ننغل نو اله کا مبارک یو ذکر وریا کی وجہ ذکر ال رب الله الله او ذاته چراغ ګره خپل بندې کتاب د څل را راغلي دې سوته یې دې نفسي او ولله دې نه بیا غیري مدعو سلام علاړه رسول حدیثه سورۃ او دین کرے سلور واقعہ ولی جلت الدنيا بالوجوهات الثلاثه بصورت عاشو و ضامن کہ زکر زرزر و تاسف تھا سے جو اللہ فضل احسان کرم دی غیر لوے دل فتا سبان دی رب الملزت فضل دے قران کے ایمان جو اللہ کوئی پوری کوئی لیے غیر مرتبہ ترجمے پوری دی تفسیروں کوئی او خو اس دولو مون په اړه یې ارڅان تاسو زده کی نو خالي تاسو چې وکړ ته جن کوم شي د اشكال ول پیه هغه اشكال <سؤال> زمونږه اشاره په ځای ته دي زی په ورو پیانو لوبل شمه څه خبره ده اشکال خود ته څومول دي چې اشكال مشهري او جواب یې زکه سمون شم کوله وخت راغله نو شیاو دویم دا د ولګ بیمار یې زه هرڅه دا خبرم دې راځه دا چې زه تاسو هيج بیمار بیمار بیمار ځم دا هم دې راځه او بزرگ کله زام باندې پیږه ګمه کې وڅي او څه تاسو نه کړم یا کوم نو به ګلنګارې زمو کو اشکال د تخیم اشکال به ادم علیه بال مولا نبی وکړي دشکل بدامه نه چې کتاب نه کوي تر تصویر نه مزه کې ځای ما هم د زمند په څیر کېږي اواز پاس کوو تیارې خو د گزارو هیڅ کوي نه ما خیر ما خیر شما او یو شی دغه اشکال وکړم اشکال غل نه په خاطر کې سوسه او دا محاسبې سره روان کړل یې دی له او د چې ښکارو نشارو چې ښکارو سره یې امره د قرآن څخه خلاصو مازه تپیاجو وای دا قرآن څخه مازه تپیاجو که کوم لغت کی فرق یې دته ویل کوم موضوع کی فرق یې دته ویل د میراث موضوع دنیاګي مزه کوټیړل احادیث سمره وو تارث سمو دالو ټول نو اعتراض نه اورېدل او غانوند ته جواب وکړ استاذ بیلدی کیږي د جواب دی جواب دی قانون نه نه ماده نو خیره الله خبر او تراځ د نمبرونو په توشتال د الله په والنه او با ځینش کاله کی چاغه خاصې سړې مشتہر کیه یا کاروګر اغاز کندوږي دا چې سوالت کیږي کی ریږي پندې بل حال او نو حمللهله انله دګوره نکتې د ته وا لننې لننې لکتې او که سوو جو موقع د یو یو وورې صې ستاسو سنا د او لا دې راګې دی پپل کتاب ل حجر ممسله باتې غلي نفسې ول نه بیا غیر د الواخرات او ولجلة الدنيا دلجوات السلاة والسلاة شورة شورة ديكي خزماتنا زربا ولم يدله إي وجل قيما الانجل على عبد الكتاب قيما ولم يدله إي وجل قيما مستقيما لا اختلاف فيه ولا تفاوط بل يصدق بعض وبعضا او ولا مال عن الحق أو تقديم تأخيركم إذا تقوى أو يا قيماً محيمناً للكتب يا قيماً عدلاً لينجر باتاً شديداً من لدنهم كي ويري خلق لرد أغازات شخناً تقل تردنا ويبشق المؤمنين الذين يعملون سعلاً لذلك أغمانونك بشقي ميكارون وميكار تدينك شيئاً من پرې دج دپ د کا کار د شي ورې لا هم ما حسانانه ماسی نه في یا بهله وون جيرنلي نه خاته خظهلهولله لا و هغه کاسان چې و الله نني و ما له هوې من درې لو سرنو شته وله کلارانې سر شته ولا دا وردم تقلید کوي جاهل تقلید کوي قرانه تقلید کوي کفری تقلید دی دا قبرت کریماتن تخرجو مین الصایم لو یا غلط خبره د 100000 او یقولون الا کذبا چسه یی فلا لک باهون شک علی سارے شاید الکن کی زان دار اخوذو بیری خون روزی زده ته عملو رانغان الا لم یذو به حاضر حدیث یذبا ما په کتاب د وجه د غ نه ځ لاکه دنیا ان جانا ما خ نه مون خو چې س په م در ز مع دی ل هم به یو ماسم مععملله و نه ل جا ونه ماله سرجر دا سلور خبري برهې کل یو دا لزیره با کبي د من لای عمر زندگی نافال و تغذر الله ولا درم پر الله کا باو نفس کا تعالو اننا جانا ما على الذين نزل الله تعالو قبر کی حیثیت کے لا براب استعمال اس ہم حاسم کا نا صاحب اور قاضی ور رقی دیکھ کے باغي حدیث کی راضی دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اخر کا سانچ قوار کی بنچیو نو هغه یو واسطه وکڑا بلم واسطه وکڑا که خلا مال کڑا آغا گٹ لنسو آغا خلق را او آغا نو باج خلد ایمان بخاری پا نظر مانو لکوی نو دا دی آیات نان دی هغه دی کلی جا حدیث را وڑا لی اشاره دیتا گا شدان صحاب کاف چی آغا باشان تلیو ملک پریش آغا او تو ده پاره منده والی او هغه دیرو ارسو چو اسماری اللہ تا مالون ده نو دا بیلدی او دا اصحاب الغار دا دره تسان دا بیلدی نو نور خلد پیمان بخائی رت کل چه ده قرآن خلاب چاریده گیا یا قدیده گیا نا، نا رخیم. رخیم او باندې وای چې دا د رقیمو علاج او غذا خاطبات نه په یو دې کې ذکر دي ان صاحب کار کوي رقیم مرتزکه وای چې د دوی نمونه وې کوله اه علاوه څو وخت دا سو وخت داږي ځکه چې په اخدې په دې خبر غذاږي چې لینا لګېدل و او کجافت کېدل د ګچان او د نور شیا یورا غه دیولان سه بیا بل راغی کینال بل راغی کینال بل راغی خال میلا کولاو او پینګی د تیجه شریجه دی ورغولی او هاو میلا لا ذی فَقَطَ بَنَاشِ د واکه چې داخله ته دی حال خپل یو منزل کې دا وو د چنل ورشتیا الله به اجل کو او ورشتیا جو وو تو غره چې ما تا خوږه خلکو اخته دي او دا خپل چاته چې وی بابا را ورسي کیا کاره ما ځدا په لاخې دی ایمان له خبره او ځان موندل زغ به دې درمل شي ابل او تو غره له قسم په چې ما خپل دې اعمال دې غلط کار کی لا حضور اګل له لرل له لرل له دې انسانیت له بيرل دې دې مخلوق د چيزوي او د دن د خوې ابلوبه څور او له ګر نجب نیاز عمر کی د بل په نامه باندې شرم تکې کړې په د ټول مؤمنینو صحیح خلق او د عزت عنا کی ورزي چې مصالحه او حقوق غری نار چې زرن دنا راز کی ورغه وځره د ناظم کې مصالحه او تو مثالای وکړو الهان داسونو کی دا وکړی بس وایو له ځواله مو دې راپېز دې نو چې بادشاہ لرنې آتی ورګې دامن چې شروع وکړول ټول دنیا په یو مازه داز بل مازه نه دان کاړی و بادشاہ چې دا کار اورو خپل منځ کې وایو چې او څه لیکای او بربادین یا ټول عمر یې دامن ټوک را لاله کړي وایي نه و تختې ده و تختې ده او لاړ و تختې ده منډې منډې منې منې لا کیو شو اوروته چې ولې منډې وا سه چې چ ویل داغا دی مونږ یو ممسالله وړ پهې ممسالله باندې م خل او او سپ چاه منې مونې را و چختې و او ای ماب هم بندې کو منډ به غ مصاره شو خاون چې ته سپیا من پهې شو دوټې منډې پاې شو لا من دې من دې من دې یو غارو ورننه وو هغه ورننه وو هغه چې و هغه ښه دي فاطمه چار ټلک سی وګرځې دې په ځای حاضر کړو نو موږ یې پلانې ورې پلانې پلانې ورې پلانې ورې چې په ځای شي وو ګور و ځای موږ یې کار دی ورته دا خبره دې تاو چې ګور و ځای دې نو تخته چې کوم وهغ شوي دل د نو ب د غار زان دا تخته هغ ځان سر وه چېته وررف تهزه کوم کا دغا او مان بخاري لا ووي هغه ترې داسه چې په غار ک وو او هغه دا نهدي لا چې کوم حج شو دا دا دا تې نور ي س نور دی ایمان بخاري دا م خالف زراول او ګېزاول چې بوخاري نو پیدا په وړاندې کوي به نه وو خو به په یاد غا حجي ده بوخاري شاعري دی باځه چې نهت زیات دی باریک اورکی کې ده د حاصل مغل عزت دلور کړو چې 56500 دومره افزه ورکړو چې دغه حاضر زیو کوڅو دنیاي کې به وې دیو کو به نو هغه اصحاب الكافر ته تجيوي او رکیو ته قالوا لنا ياكنا عجبا اذ اول كيف يتولى القادر ابن كسيقي وكانا سر مستجيبين لله وللرسول شبابا ها اذ اول كيف يتولى القادر وقال ربنا اعتم علينا ملذون ترى رحمه وهي لنا من امرنا عرفوا فضربنا على اذان القراب شنينا اذالا وهل من عقب غوغون ذي بغار في چند یعنی انم ناغو زده لکه دا زرهنا الا زانه وی دا قياده دا چې سره چودکی دسترګنونو د کی ا سرې کا لښوهه خلاص ویږي او چې کانه د خبرې ناوړه دي او وګول باندې تمسه او بچارونه دې شې او بیا وېږي نو دا ورته د ځای ضمان دې شې دا وګول باندې څارېږي او چې سلامات چې پيړو د نره اپنا شيږي دې چې کالا او څه مطلب متایف او خوا او خلفو ته الله هو الله الله واړه د الله په فضل سره دې کیږي چې دا الله نوم دی او دې قوم ورته دي او خلوب دي आवाज درته نیمه یې راغوازه الله هو الله الله دا ورګ نو دي چې سې یې کوي کوي الله ہو اللہ ہونا پسی بیا لولوشو نلوی نلوی نلوی دیوار پسی کوری شا لولو آقا اللہ ہو صحیح جیبت ہوندے والا کسی صدر رب نا لازائنه کماشون ام نوارت و او صواره بنای اتوه او دوشه صدرم نالای اتوه تلقایت سنین آس بیر بورده سنین آساده سرونوارده سرونو مرگه سرونو مرگه سرونو مرگه سرونو مرگه سرمو باستن آو شرافاته لن نعلم اتعرف ايو الهيبان اعصى لما لن يسوه مالحس اعصى اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن نتو من دوني الهان لقد قلنا اذن شتتا اعصى لن اتخذوا من دوني آلاء لن اتونا عليهم سلطان بيو واذا تغلت <تصفيق> وما يعدون ديك لك اشكال لاره کلマンス کې جواب کثر هوهلا کالا چې یک څو څه د نیشان داخه تاسو د دینه وا ما د هغه نه چې دوی عبادت کړي الا الله سوا د الله یادا د هغه د پاره هلته الله په چې دوی زکه جدا شو د قوم چې دوی عبادت نه کوو بغیر د الله نه یا په معنا دا د د ژرو دی الله کو ماه د ژرو نو بغیا الله د دا دوه معې مو فشرین او ل ما کو و زهایته لته وما یا دونه الله دويلقلار سر غارته ی سر ل لكم ربكم به کومېرححملو د غار چې په دا وکره شم زیاته لااتته غ ورو ان کاون زیاتتهلیم وای ذا غرب تق جو او هونکی پجوه تمنون بازی خلق کوئی دا چلو گیا دا دی, دی, دی مخیادا دروغ دی, دی دا دی شمال نمکو مرک را خیجی ازاد الاد تظاور و تیری گیان کافیم دا غار دا دین ازاد الگیل خی طرح تکیی دا غار دی دا غار شو طرف اپل اوتا دی چب طرف دی, دی پل دا چی را پلیوزی غار دا شده لتا ساڑه ساڑی خلو دسیت ساڑی اولاڑی خیقم در رفتی اپر روی چبی کمی غرب در رفتی نو دا غار مرچ کیلی کی تضاور و انتابل ذات علیمی و ازا غربا چکر پریوزی تقرز و همدی پریلی ذات الشمال و هم بھی پجوتی من خون آدار انگی آزان چی ساڑی تی جمعہ چب در رفتی ذکر کیا او اقامت کی کیی کی سنت در اخی طرف تو کاو سک از دی امام تو کی دی امام فی دی طرف دی زک از د ذکر او باج خلک کوم دی وای جمعہ ته کیی دی جمعہ ته اغاز زک از جمعہ ساڑه مصر میرا اغاز میرا پر مخک ته یی جو کدا خیر تا دی داغ اذان جمعہ لکیی دی نه جمعہ کاغاز او اقامت مولا لکیی دی مولا کاغاز او دا هجو په باوري ديته او شاوري دي دي دا ډير پهفانه خبري خلک واغې کې تیراللو دا او دا غلطه خبره نه چي دا غار له دې مخه دي دې مخه نه دي دې مخه دا غرب دا خچر څه ذالک من ایت الله و تاسوبهم اقال و عمرکو غمان دي وبيل. و نقلبون ذاتل زمین و ذات الشمال وقلبوا ماء العراق بالوشيغ مناعات و قلبوا لعل الثلاث عليه لونه من الغرار و ما له شکل کی دی چرا پاس یہ دو جو دوار اون کی شلا بیس نا یوم ان بازار وګورافت اولیاء ن خو یی جویندیا اولیاء خالی مجھے دی جب القزام پهل نه یی خبر عمر لامت او اولیاء کرام دی قران وی ویندی او لیا ناتل او د ځان نه گی خبر لا سې سلې جړې جپړې واټورې پېچېږي مومړ وې د صادق حاله خبر نو وې چې موږ او وږي او صالحا و دې خبر سو هغه په بويره کومه هاي ایل المدینه کولی له او یو حق اسکا تامن عالم په غلو راتو کی ولا شیرن بکما الا چې ਸੰسار نکچځه په نوم یظهروا علیکوم او یو یذوکم یې ملي دې ولم توجو اجازه الله عز وجل ما خواه قام قاور لاړه غچ څنګه ورغه کیشي جوړ کولی غری سو نه کالتی رشود او کانس باچیو کرا ویل زاد تقضی انا جیزا په دی ول د کوم یمنه او دواره په جن سروش او ویل دا تیزې کانو کوم یمنه په قاله اشاره او رسیدو خالص وزانه وایو ولته باندې پولیس یې زراو او اور ته د جما نور مرګی <متحدث> لیدې په اراضې ساډه مخې یو خلکو په سیږي زار ګور اور سیدی چورن نہ نواتہ چورن نواتو سرجام سیدی دے خالدی ویریگا خوشداشت عبد تعالی او اللہ وی تام احترام کولو ونه صاد نہ رہے کی تم حق اے یہ تنازاونا داینا عمر عمرای فقال ابن علی بن یان نبی دی جوړا قال الذين غلبوا الانبین بذاتیان و ابو الا نتخذن علی مسجد سيقولون سلاسة رابعهم قلبهم ويقولون خمسة ساجهم قلبهم رجما من الغب اشتلنا دلقاء ويقولون سباة وصامنهم لتووي سمانيوين نحيا قلبهم التمسكيرين فالربي عالم بعضتهم ما يلمون إلا قليل تضيور تواب فلا تماركهم إلا ملاع ظاهراء سرسري ولا تستغطفهم من أحلا سانانانه مکې پتنهمه کو دومه واللهته کون نه ل شوې م ظته غزان د سبا په حالته نه خبر پیغمبره ی شاء الله اوسکوربپ کزانه ته وکوله سا ج او جاکتیار هغه او سګې ویل ونا ندونله ممال پې غزی او درب بهبې وال منکې پیغمبر ده سبا په حال خبره ده اور وہ امر مسکن چھیے یارو وہ وہ دیشو پتاں اور سلاس میادل چینی نوزداد و تسع عربو زیادتی نہ او تو قال کہ لا سرج کر پایی سو سلو کہ دے قال نہ نہ کرے زیادتی نہ تجوز دو و بالا الله کو در در کري ولې دروسته معوا وال یوم بي څخلي دون کې سی غ کو تاج وااس مې څخه اوي دون کې کوې چالورممماللودوني نو وللي مته سرب جي مدار نهشتهري پېنظم وپې غ حالپله کا سره سووکم نه شري کوي و ماغ که من ک لا بینذ خبر واصبر نفس کا کمال لذینا یدول رقوم بالغذاۃ ولشی ارکلہ سن صل صادت اشواق و ترغیب مواالات الموحدین ذکوا ولورقا واصبر نفس کا کمال لذینا یدول رقوم بالغذاۃ ولشی یریدون ولا تا دعیناص یریدون استر الاستار لازم موایۃ امتی ورسترغ خلق بعینیک فقار ذو ولا سعود او تيري دمشي اينا افستاسكارو ممدينة و تيريشو توريد زينتر حيات الدنيا طالب تنوغوري مواهيكا وفلسو اصحل جوڑا توريد زينتر حيات الدنيا و لا تتومن اغفلنا قلب و انذكرنا ممان ازاقت اجمان ارلغا فجاتو از حتو از حتابنا و اتبع هواه و دا ذکر کئی قران کریم ہاں دا ذلت دنیا په علیه ہاں او جو اذ وضرب لهم مثلا رجلان جانا آیات دا دیشم دی غالبا بیان د دې په مثال د دوه سو رجال ناجاه د ما جنتین منانات وحفقناهم هذ النقل دا دته مال جاو په دې دا او دا زینت د فخر و او بیا به صحیح خاطري کیږي دا یو واجب دا ذکر کوي قران کې او بیا لړ وشي فاس یيده بسمري فاسباه قلب وقو علامون بل المربرة وغمتها وعلى كفرق بالنزي خلقها من شرابك ثم من المفاتل جائم حياة تنزس والإخطام وضرب لهم مسألة الحياة للدنيا كما ينزلناهم من السماء فاقتل تبينا بعض الأرض أصبع عشيماً لذلك لا شيء تجرور يعد عن رسك ديلة وَكَانَ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُخْتَرِ المال وَالْبُنُونُ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ آه غفاتي نيك دا غردی پجے زرد نصاد صواب نہ غردی جو میادیہ وجه وجا يوم نسير الجبال وترى الاضبارجا فعشرنا ولم نغادر منهم أحدا و أرجوا على ربك شفا د قجیبتهمونونه کوما خلق ن کومولله مه په اوژ کې تاغو فه مه مټ نه م ما ک په پونه یاله نهه کا دی مون لله ما چې تامي لا یو بعض صحح کولا کورهله دا درې او احساب بای دروانی ناو دروانی ساری ایت او د مانی دینا مزهیم چوک دی شیطان دی دلت ایزکا بیادایت مسئلہ ذکر رواقی دی شیطان رب بزدی دی دی مخی سره مینر آوزی دی دنیا دی شیطان او دو قرآن نگی بندی ویس کن نالی ملایقا دی جنوری آدم دا مسئلہ اکن لو څالوره مواقته لري مواقته ده ذکر کوي دا وا اسلامه مصالفتا ولابره مهاطا ها اب لو غمد مزمل باهر حيات دې ها سپرلې بولنیه او ام دي عذاب وګه چې ورسه دې د ترق په نڅ کوم د یاب راز او الله په خیر او زنجیر خیر دی دا مجمع البحران زاد غونډي د تو ته یاغو نشیا او تا هوو یو مرغ خو یا وی رکړاو و نیسپد ک سې او په دې ته خوځه پارا یو مرغړی لې چیکار واني تکر شور دا پتا او داروان هاو آخر و ریاض اشخاص یا الخبر راما هو جدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا سو کوئی پیغمبر گئی سو کوئی ندی وعلمناه من لدننا علما علم لدنی فرطبیس دیر یکی چون تفایسل محلوسینی کی سوگ داوی جدا دا شریعتنا بالا کر لا کافر بیدن کن وعلمناه من لدننا علما ورد خودنا کروا ملذین دین ان من بڑو ریشی دیتا والمنہ او ملذین نہ مانہ پیغمبرو عطاینا الرحمتہ مینینا کتاب نور کڈو نو پیغمبرو فودنا نور تکڈو دل کل طرفنا موسی علیہ السلام تے تورات اور کڈو دوسرا جو ہے قول قال له موسی هل اتجو قال قالو منی مما علم مدرس نه لتهست صبره د چې دو نه ز به به کار کوم تا ته به پته نته په توات وقع پ تسې والله مانته هددي خوه طب به خبر نه هغهور ته و سر تجدې انشاءال الله شودر وله عسوي د کاامه کو کوم قاله تبا ف تس انان شه کا او کله لقاد ور روان حتى ادارہ کبا فی سکینت بخاری و یمشن علی ظفت البحر و ساحل باندې شسوارش کیستے کی خرقه حضمات کاویش کولا تو ظا ظاہر کے بعدا خبروا نقصان او نہ یل المنکر فرض تو یصلی سلام باندې قال خرقتها لتغرق الا پولیس ولا چرگا وا یا شیخ دین یعقوب لقد جئت اشهد ديننا ونو خبر چه حالت څنګه ده د دې عمل خدا نو او اجازه د د صاحب او سلام علیکم یا عزت انان به اجازه راز السلام دې ای السلام سمانا یا علم موسی و المصاهرون یا رب اور ا پاسې دا دا غړې سره او د زل سره ولې شتينې نه روان شو به الله روان دا قال لا تو اخذنی جما نسید ولا ترقنی منا مليوستا وګړه کنه دا اساد ده دا ولا ترقنی دنیا ته غاټو پن تو لا قا تا زل لقیا غلامن دلته وې وړو چالو کوو داو ابن عباس تبدیلانو ماوی کانا من قطع تاریخ و تا تاریخو قلد و ذکرت تحایوی الغلام اللذی قتله عالم موسیٰ کانا بالغان مبسود کتاب سارابا و قدز سراری و زحقا لسم جل سفا دیشمع دو غلام اطلاق با لغم کی گئی حدیث کی رازی یا سریا دبادینا را گئی او رسول الله صلی الله علیه السلام علیکم یا غلام ابن عبد المطلب tarihi ta'bir ki imami bukhari likhti hai ha ha ha to da gulam ki taq ki to adarangi Musa alayhi salam se bara aur rasulullah salam laad Musa alayhi salam لو چاورتو ویچ تو ولی جاړی ویل انما اب کی لحاظ الغلام بالمصائب فدي علق باندېري دو مصائبونو رسول الله صلي الله عليه وسلم اولي طالب پیغمبر او کله صالحې ایراد نترو 500 کال کو مصائبونو غلام انما اب کی لحاظ الغلام بالمصائب صحیح حدیث ګرایي بس قتل دا, دا لا غلامه فقط له بسنګ جسته هو هیلم دته دا وې قال قتل النفس ذکیا قتل ظاهر کو وکیلې به جرمه دې غیره نشو بیا د قصاص نه لیکه لقد دې تشیان لو قرانا نشا قال قال هل نقلت انك لن تستطيع مع الصبر قال مصعلی سلام کو دې سوال په 5 6 باندها فلا تصاحبني بس بلغت ملتي عذرا جماعه پلاشه کلهه په دغه وروښه اتاه اجازه یا هغه کایل <سؤال> چې دغه وروښه لرله ست تمامه لا ګډي وو په او ایجیتهم کله د نسبت د ګډي و شې نعمت اایه کتاب وي کله چې نسبت وو شي د کور والا ته زیارت وي هم دا وه چې مخاصله وي او کوره ستعام زمی المکو کالا کتو آم او کر از کوری های جیعا کتو مانا که دکورو علای تیدو دوڑی دموڑی بورشپا زم ناروالی مکروز او که خنجی تیوالی ام بسکری فرق کمنز تو آم او زیع قد کی اشوا والمزایر دایات لکر کنیده خوابو این یو ری توغمان این یو تنوغمان فوجده آفی آتی دارم دوالی بیو مدیری دو این یا ی را دهوا انی سړی بولتي ماچ پاپا مو هوید راو حال لو شی ته تل تخلق علیه یعز و بیانت و باینک ثورن جو قص چایو لمالم تستو تعالے صبره کیشتای تواد مسکینان او عارفه کاو دریاف کی ما را دهو پر ته جنایکم اپلو مخامکه داځي چې مخام وزي زالار لانده او ديږي کتابي چې جې تړه پیدا دې روغ دا لانده نو دا چشته بروان وي دلته وقور وي ديږي چې ما چاو چې کلا و چشته فورو او نو خزر الله سلام ورته وي دلته اپ جوړه چشته یا څه نه جنو تکاله دې استلې ده دې څه مک <مسکی> ناننج وکان وه اومل کوم د ل کراچ دریاب هم همدغ شانې دی داسې پورمم کړی دی داس چې جاې کوورې پورم کړی دی په دی لاره چېي سړی افغانستان ته بیا ایران ته بیا دا دا ډېره ول ه نونی ددي چا د نه د کراچ نونیجی ج سپي نا پر دا راځا دا غمو دا سن کي پور غاړو پور وکړي او امر غلام فسان ابا وممنان فخشينا ان يرهقهم طغيان و كفر فارضنا نسبتون ارض جو شچار نقصان و مفارط ته ځانته دلته نقصان دي او تکلیف غړاږي فارت نه ځان سره الله شیدیوبديله غ مهب هم ما سره م جه کاتلل اخه بړ پهد کې سومره د بل جيدار په کان ل غلامنېج وکار ساته او پنزلهونه وکانه دوو ما ده دا او د سره او بره لذا ق ده چې سړی د خو خلکو اولاده خلکو غخته را ځي می جاتته را ي کانه بهما دا ماان خاطر د پلاره او کوخاطرسر ظال پاا درت بغا شدته و ما وای جا کل ده ووم را نه کمم موله و ظال د وجه د را م او دا ټور کارونهې چ کړي و ما پالتونمري ذلكال که تعلو مععلم ت دی سره قالوا رو مواقد القرنان سرج خطوه دبدبين باج خر کوئی کے غلام کافر ہو تو غیر لکھا دے رسول اکرم نے وئی گا غلام تو بیا کا ولو عاشق آ کاوے تو یانوں موکا رو بڑے دیانے سوکان الغلام حالات کی فلا رو لے مر بھی یا حضور إلا قسمه همردایته نو, نو ده د واسط کو او واد مزاله تایې په دې سره کوئی غلام رسو غنو فیزاجه امیتبو حلفا بواهو لار عمره قسم مخه چې د کار نه لیکلې وکانه تا او کنل لها د کند څو په استرا او څو کوئی دا نو دا یوه تخته وه د سرز رو فغې ک کوي چاجیبه دغ چا دپاره چې ایمان په تقدم لري اوای دی ځانس تهډی کو دویم تجب دی دغه چا دپاره چې یقین په دوزخ پې لري او او د خاندي بل تجب د هغه چا د پااره چې ایمان لري په م دا څنګه خوشالي بل تعجب دی دغه چا چې یقین لري په ریز د څنګه ځان دومانه کوي تجب دی دغ چا د پاه ک فاب ل څنګه غاپ ل تجب دی راغه جا دنیایا او تق د دی د آهن سره جري نن تا سره او خباله ما سره دا سنګه میانډ مون الله ل جي دا لاانه محمد عس ور شوي دا ت ک ک او درم دا خزانه د او خبره داس صحیح ده خزانه وه د ز القاررن په نام کې بعضج وبلله نامی وه بعضج تنګر نام وه او او بال و اش نامی وه بال مصبی م جادربې قله نام وه زپرنیانو تلي وي د باندې دو پړ کې شوي دوه پ په معام دي بل وي دا سرو مغرب د شان او ممثلل د شانستان او بل وي د د او څه دا څه کېدو یو طرف او بل طرف کوي دا لورم ماجی وي دا رازول شي او د بارنه دا نه خبرې کوي او یو مانزا کې چې دا کریم طرفیان دا قرانه عزت دین کاو او دا مور د قرانه عزت دین کاو ها دا واس ارونا کانزل قرنم کل سعاد وعلیکم من ذکر انا مکننا لزلل وعطيناه من كل شيء صببا <تصفيق> حتى إذا بلغبان الصدين وزنين من دونه ما قاما لا يتعدون يفضلون الأولى فقرى قبرنا بيذل قالوا يا ذلك الرنان إن يجوج وما جوج مفسدون في الله فعل نجال لتخرج على بيننا وبينهم سدنا ها تونی زبر الحدیث حتی اذا ساوا باین صدفان دا دا دا دی دیوان نان رید دوان نو نسر اکی داو نو باید اوارو خمست داو هن یزهرو و مستداؤ لون هذا خالا رحمت من ربی او اذا جاوا جو ربی جالهو داکا دا درکتی دا دا دا دا مانا دار چه این لاربا شید من جوابان واد ربی حقا دا صالورم ونفخه في سوری فزمان عام جماعتوز برای اوزادا افعاش بلجی لکفر وینتخذو عبادی من دونی اولی امتسارفین دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام تما خرک وید وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّ مَالَهُ إِلَاهٌ كَمَالُهُ وَاحِد فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ سَمَّى سَمَّى مَنْ يَقُلْ فَأَحَلَّ یادګان لپاره یو حکمي راغلا سیاسالا کې الله پاک خلګان سره یوغي بس نه ها او نه هجومه لري واخر دا وانه الحمدلله یا رسول من جماړه تیرونه موږ تیرو ښار څخه دغه باز مرګ دي کله بولیر اپنیر اپنیر اپنیر